31. fejezet Fekete fény Hirtelen nem tudom eldönteni, hogy repülünk-e, vagy egy helyben állunk. Kint minden korom fekete, nincs viszonyítási pontom. Talán csak mozdulatlanul lebegünk, de az is lehet, hogy hihetetlenül gyorsan száguldunk valamerre. Bámulom a kinti korom feketét, és furcsa érzésem támad, mintha ennek a feketeségnek fénye volna. Határozottan az az érzésem, hogy a kinti feketeség nem a fény hiánya, hanem maga a fény, és egyre közelebb jön. Közeledik hozzám valami, ami úgy sötét, hogy közben fénye van, és úgy látom, hogy közben nem látok semmit, de tudom, hogy itt van, már körbeveszi a gömböt. Megrettenek. Nem úgy ijesztő, mint egy gyilkos drón vagy egy veszett farkas, inkább úgy, mint egy magas hegybérc, egy viharos tenger vagy egy feneketlen Már nem is menekülhetek, körülvett teljesen. Belebámulok. Mindegy merre nézek, minden irány előre van, és minden irányban ezt a fényes sötétséget látom. Vagyis inkább tudom és érzékelem. Nem bírom sokáig nézni. Annyira magasztossá és félelmetessé válik, hogy behunyom a szemem, és a fejem a térdeim közé hajtom. De hiába, továbbra is látom a fekete fényt. Sehova nem bújhatok előle, így hát nem is próbálok. Elengedem magam. Ez lenne a vég. Mégis eltalált egy golyó, amit nem vettem észre. Mégis halálos sebet kaptam. Ha igen, akkor ez nem is olyan rossz. Hirtelen ez a fekete fény, ami már olyan, mintha a gömbön is áthatolt volna, sokkal valóságosabbnak tűnik, mint bármi, amit ma vagy korábban átéltem. Valóságosabbnak tűnik, mint rod, anya, apa vagy ájla. És mint én magam. Mintha mindaz, amiről azt hittem, hogy megtörtént, csak álom lenne, amiből most ébredek. És ami szerte foszlik, hiába próbálom megragadni. Ha egyetlen szóba akarnám tömöríteni, mi a lényeg ennek a fényes feketének, akkor azt mondanám, van, hogy él. Mintha maga az élet lüktetne körülöttem. Valami vagy valaki. Talán meg kéne szólítanom, de nem merem. És nem is tudom, hogyan kell. El tudnék üldögélni így nagyon sokáig lehajtott fejjel a magasztos fekete fényben. Hirtelen, mintha zuhanni kezdenék. Nem ijesztő, nem is zavar, sőt, jól esik. Jól esek. Poénkodhatnék. Még nem ért véget az zuhanás, de közben azt kezdem egészen tisztán érzékelni, hogy a hely, ahol zuhanás közben vagyok, vagy ahova zuhanok, Emberi lények helye. De most üres. Olyan, mint egy lakás, amiből éppen elutaztak, vagy ahová még nem tértek haza a lakók. Persze nem földi lakás, valami egészen más, valami ősi, eredeti szálláshely, ahonnan régesség elmentek, s ahova majd egyszer vissza fognak térni. És mintha ez a hely hozzám tartozna, nagyon is közöm lenne hozzá. De mégsem teljesen üres. Most veszem észre, hogy van itt valaki rajtam kívül. Próbálom szemügyre venni, ami nem a legjobb szó, hiszen továbbra sem látok semmit. De tudom, hogy itt van, figyel rám, és most én is ráirányítom a figyelmem. Ismerősnek tűnik, és meggyőződésem, hogy ő is ismer. Mégsem tudom, ki ő. Valamiért gyorsabban kezd dobogni a szívem, és gondolataimban keresem a nevét. Eszembe fog jutni. Mindjárt, mindjárt meg lesz. Vajon ha nevén tudom nevezni, akkor meg tudom tartani az elmémben ezt az egészet. Vissza fogok erre emlékezni? Nagyon szeretném. Az az érzésem, hogy mindjárt vége lesz a furcsa utazásnak, pedig nem akarom. Ki szeretném mondani ennek az emberi lénynek a nevét, hogy legalább az maradjon meg nekem. Ekkor, mint egy fakat fel belőlem a név. Gaj. És már el is tűnt a fekete fény lakóhelyestől és gajastól. Nem emelem fel a fejem, mégis sejtem, hogy újra rendesen repülünk, kint pedig az éjszakai sötétség van. Ne, térjünk vissza, beszélni akarok gajjal. De megállíthatatlanul repülünk. Bármennyire is szeretném, el kell fogadnom, hogy most nem tudok visszajutni a fekete fényhez. Felemelem a fejem és körülnézek. Dereng az ég alja, pirkad. Alattunk még a tömör sötétség. Hamarosan érzem, hogy ereszkedünk és lassulunk. Mintha előre tudnám, hova akar vinni a gömb. Apához. De én nem ezt akarom, illetve ezt, de előbb még mást is akarok. Szeretném látni állát. Nagyon fontos volna, hogy lássam és beszélhessek vele. Meg kell tudnom, mi történt, amikor a drónok elvitték. Kérlek gömb! És anya, beszélnem kell anyával is. Nem tudom, mit fog hallani a bázison történtekből. Nem tudom, hogy Rod mit és hogyan fog elmondani neki. Épp ezért kellene előbb nekem beszélnem vele. Még pár másodpercig reménykedem, hogy a város felé repülünk, aztán megértem, hogy nem. Lassan kivehetők lesznek alattunk a tovasuhanó fák körvonalai. Megpillantom a tisztást, ahol apáik vártak rám két héttel ezelőtt hajnali ötkor. Leereszkedünk. Kinyílik a rés és kiszállok a gömbből. De nem indulok sem erre, csak állok ott, félkezem a gömb oldalán, mintha attól félnék, hogy elmegy, ha nem tartom vissza. Mindenki halt. Semmi mozgás, drónok sincsenek az égen. Gondolom ez ugyanaz az óra, hajnal jött. Aztán szembefordulok a gömbbel, mindkét kezemet a felületére teszem, és az arcomat is rátapasztom. Lehet, hogy mennie kell, de még nem akarom elengedni. Soha nem kérdeztem, hogy hova és miért kell mennie. Mikor és miért tér vissza, de azt hiszem hiába is kérdezném. Újabb kérdések tolulnak fel bennem. Fogom még látni, ülök még benne. Olvas még a gondolataimban. Vajon mit kéne tennem, hogy örömet szerezzek neki? Furcsa érzés, de hálás vagyok neki. Fura, hiszen nem csak jót, hanem megpróbáltatásokat is kaptam tőle. De az elmúlt bő negyedével képzelhetetlen lett volna a gömb nélkül. Olyasmiket éltem át vele, amiket korábban 13 év alatt soha, és amiket mások egész életükben nem. De a mai napig nem tudom róla, hogy micsoda vagy kicsoda. Csupán két dolgot. Egy. Nem ebből a világból való, nem ember alkotta. Ezt már egész biztosan tudom. Kettő. A javamat akarja. Eddig legalábbis mindig így volt. De megszelídíteni vagy uralni nem lehet. Azt tesz és oda megy, ahova akar. A gömb meg moccan, lassan felemelkedik, két kezem lecsúszik róla. Nem mintek utána, csak nézem, amíg el nem tűnik a nyári pirkadatban. Most így búcsúzom tőle. Aztán a bükfák közé sietek. Körbejárom a tisztást, de közben végig ügyelek arra, hogy a fák között maradjak. Hamar felébred bennem az erdőjáró, minden rezzenésre figyelek. De úgy látszik, mégsem vagyok már a régi. Valaki hátulról befogja a szememet. Nem kapom el a kezét, és nem fordulok hátra. Felismerem a szuszogásáról. Lehet, hogy minden hajnalban itt várt rám. Lassan megfordulok. Apa magához ölel. Sokáig állunk így. Aztán kitör belőlem az okogás. Apa! Soha ne küldj többet portjára. Soha, soha. Mindenkit elvesztettem. Boki is meghalt. Lelőtték. Még jobban magához szorít. Állunk még egy darabig, aztán eltart magától és a szemembe néz. Látom, hogy neki is könnyes a szeme. Egyébként sokkal soványabb és izmosabb lett, mióta nem láttam. De nem ma volt a találkánk hékás, mondja a régi évődő hangon. Tudom, de én két hete is itt voltam. Lelőttetek egy drónt, ügyes volt, de sajnos nem maradhattam. Meg kellett mentenem Bokit, és tényleg megpróbáltam. Megint a sírás folytogat, apa magához ölel, aztán hozzáteszi. Az nem két hete volt fiam, hanem két hónapja. Ja, elfelejtettem, hogy a gömbben másképp telik az idő. Apa meg fogja vállam, és elkezd vezetni az erdőben. Tényleg mennünk kell, ha nem akarjuk, hogy a drónok levadásszanak. Láttál, mikor leszálltam? Kérdem. Bólint, és nem kérdezősködik. Nem tudom eldönteni, hogy aggasztja, vagy elfogadta már a tényt, hogy nekem van egy gömböm. Lombos fák alatt egy vízmosáson haladunk felfelé. Közben elmondom neki a legfontosabb dolgokat. Hogyan fejtettük meg a kódolt üzenetet? Hogyan utaztunk hárman a vonattal? Most hall először Ájláról is. Aztán, ahogy levágtuk egymás óráit, a találkozásomat a gömbbel, és hogy döntenem kellett. Látom, hogy nehéz elhinnie, amit mondok, de nem szól bele. Aztán mesélek az elfogásunkról, erről a bírósági tárgyalásnak alig nevezhető csúrságról. Rod látogatásáról, majd a hologramról. Ekkor hirtelen megtorpan. Egész biztos vagy benne, hogy nem az igazi bátyó volt. Bólintok. Erre, mintha megélénkülne. Pár napja kaptam egy rejtjeles üzenetet ugyanitt a tisztáson. Azt is egy golyóstól végébe gyömöszölve, azzal a kódolással, amit még a kolónia létrehozásakor vele együtt találtam ki. Van benne egy hely megjelölés. De még nem tudtunk expedíciót szervezni oda. Nem könnyű, attól is féltünk, hogy esetleg csapda lehet. De ha igaz, hogy ő már nincs a kezükben, az jó jel. Ahogy leírtad a ruha alapján, a felvételeket régen készíthették róla, közvetlenül az elfogása után. A szavait úgy gondolom ott helyben programozták. Tehát az, hogy Rodról és Álláról beszélt, nem jelent semmit. Ettől én is megkönnyebbülök. Folytatom a történetet a szabadulásommal és Boki halálával. Ám a fényes feketességről nem beszélek és arról sem, hogy gajt láttam, pontosabban érzékeltem valahol egy helyen, amiről nem tudom, hogy hol van. Így is hosszú hallgatás a válasz. Közben arra gondolok, hogyha az nem egy evilági hely volt, és ott volt gaj, akkor miért nem volt ott Boki is? Egy pillanatra remény csillam bennem, de nem merem belelovalni magam. Boki nagyon halottnak látszott. Lehet, hogy amikor valaki meghal, időbe kerül, amíg innen eljut oda. Apa egy búvó patak vált a bejárathoz vezet, és elkezdünk ereszkedni a barlang szája felé. Megállok, és apára pillantok. Nem tudom, mit hiszel, és mit gondol most a gömbről. Apa, szerinted mit szólnak ehhez a többiek? Mit mondjak nekik? Csend a válasz, vagy elindul, csak ennyit mond. Az igazat. És ha nem hiszik el, és nem akarnak visszafogadni, akkor mind a elmegyünk innen, fiam. Nagy kő esik le a szívemről. Azt hiszem, apa magát hibáztatja most sok mindenért. Biztos vagyok benne, hogy ezt azért jól meg fogják gondolni. Amit bátyóról mondtál, az új fénybe helyezi az egészet. És Boki? Boki apjának mit mondjak? Vele előbb én beszélek. De neki is az igazat. Csak az igazat. Ott állunk a barlang bejáratánál és nézzük egymást. Mint ha akarna mondani valamit, de nem tudná hogyan. Vik, kezdi végül. Többet soha nem hagylak magadra. Soha nem foglak elküldeni, ígérem. Megint megöl el. Ez nagyon jól esik, aztán folytatja. De azért tudnod kell, hogy az élet itt sokkal keményebb, mint a kolóniában. Ráadásul közben hozzászoktál a városhoz. Lehet, hogy nem lesz könnyű. Ezen felháborodom. Apa, épp a börtönből jövök, ne feledd. Idén többször löttek rám, mint rád egész életedben. Azt hiszem. Bocsánat, igazad van. Hol én kapaszkodom belé, hol ő belém. Megint én töröm meg a csendet. Rod azt mondta, küszöbön a háború. Nem szól semmit, csak bólint. És azt is mondta, tudom, hogy hülyeség, de azt is mondta, hogy te valami ellenálló főnök lettél, és átálltál a szegény szomszédhoz. Rám néz. Egyik talált süllyed, a másik nem. Kicsit gondolkozom, de nem értem. Dékám meghalt két nappal azután, hogy elváltunk a nyugati kapunál. Meglőtte egy drón. Itt egy kis szünetet tart. Én léptem a helyére, de sem én, sem a többiek nem álltunk át a déliekhez. Az igaz, hogy megkerestek. Próbáltak a lelkünkre beszélni, burkoltan fenyegettek is, de nem álltunk át. Legalábbis egyelőre nem. Akkor egyedül mindenki ellen? Kértem. Hát, nagyjából. Elhallgat, aztán még megkérdezi. Hiányzik a lány? Bólintok, hogy igen. Ő is bólint. Amiből én azt értem ki, hogy neki is hiányzik anya. Most jövök rá, hogy azóta se volt másik nője. Nagyon fontos lehet neki anya. Kár, hogy anyának ő nem hiányzik annyira. Vagy hiányzik, csak nem elég bátor ahhoz, hogy mindennel szakítson. Belépünk a barlangba. A szemem lassan szokja a sötétet. Ezután mindig különbséget fogok tenni a sötétség és a fekete fény között. Arra gondolok, hogy noha az életem sokkal bizonytalanabb és veszélyesebb lett, mint tavasszal volt, mégsem rettegek. Van két erős fogom, Az egyik apa. És a másik, ha nem is tudom, hogy most éppen hol van. A gömb. Számíthatok rájuk.